بسم الله الرحمن الرحیم ھلا تعالی الانسان حی من الدهر لم یکن ھم مذکورا انا خلقنا الانسان من نقطه نمشاءه نبدل به فجاعله سمیا وبصیرة انا ھديناه السبيل اما شاكرا واما کفور انا ادنا للکافرین سلاسل واغلالا ومسائر ما کی صورت کے اثبات قیامت الشام نو پدی صورت کی طاری وضاحت کی لا کہیں کہ تنیش پیش تشوین داج نہیں بتایا مت کی یعنو کہ صورت کے اثبات قیامت الشام نو پدی کہ یا فرقه حالت بیا نهي نو متکان قامت ذکر او ولم چاغمه زرمه مزدوري ورکم زکار انسان چې مزدوري پچاو چی نه نو مزدوري ورکې که ظالمی کانګري دي موږ نو که دنیا کې فنر اور کړې انبيياء اسلام تا انيکان تا نو کو قامت قائمني شي نظر مساليت شي کدي ځان کړو نه غریب ثواب الله ورک نو تدی صورت کې دا غیاو فر کې حالت بیا نه ای اغل فمانه د قد تاکي په غلو په انسان یو وخت زمانی انوदेश دېشه نو مونږ په راګره انسان د ساس یو په نا غډوډه هم شاجن غډوډه د نورو خپل او په غډوډی شي دې مشاجا خلته وایي ازمائش کو مونگ دے دو مونگ دے پرچ ازمائش کو اختیار اور قوم چوارکو لے سکیں اگردن اے مونگ انسان لگا اور ایتون کی ریتون کے مونگ والا غوظہ سرگیو اور چوت مونگ بیانتی کنشا فلک فر امونگ تیا کرے کافر لگا جنزیرونا سوقونا اجاننا لاس طبع جنرون ایسر طبع توقی او ضائب من قامت ذکر قائمن ترمذیم حالت وکړئ لشی ایا قینن نه کان کی بعد بدای کا پوری کافور خوشبوئی دایو کینی دا چې مرګي په پدې سره باندې نه الله یړوی بها دایو کینی دا لا باندې اړې وړي لا پاره ورو چې نه با م کرواني چې یو نو بو را روانه شدتا چه دا او با او با او با اخلی راوانشی دعوالی او دی در لاب احکام او نظر دخرای احکام دی دنیا کې دخرای احکام مندیو ای ریجز ای دورده نا که عذاب دا غیل مضبوط مستطیر اوږ از مضبوطا او قولی ورکو بیتا ام منی زمال تا طعام طبی دیر شوقو فلب او گیا ورکو بیتا مسکین ویتی موکی دیتا سرد اکمیلی دیتا دے بخفلہ چار تیز رکی دیتا کچھ او عجد برا رہے وہاں تو اس کا یا علا حبی مال بے ورکو پا اللہ مینو چا اللہ ورکو فقیر تھا مسکین تھا نوے خوبے مسکینن نمسکنت نرے غریب آیتیمن بے اثرے چا اسرہ بینو پلار بینو طالب دے علمو او داغا اسرانو او سبا کناسنو داغا سا اسرانو دکان انشو کولی زمیداری انشو کولی او اسیرا قیدو قید نملا دا چی مسلمانو قید کافرو خلوڑای مور کولا اسیرا کافرو قید کرو اسیرا طالب دے علم قید شو اسیرا خضا نزر قید کی پرتوا غلم روڑای مور کولا عام منا اوے بدئی خوراک درکو در پار در زمان تیالا اللہ انا غارو منتازو نبتلا چالکا تاریب بکر او چرو انا غارو منتازو نتاریف تیزم نتاریفو که در دی زمانے اکسر خلق علاجی تاریفیو که مالا لٹکی کریو سوڑی ختم که دو انا ما تجیمیو سے وی در دم صفاتو که خلاف د سنت نه دي جن موږ علامه نو درس ته موږ سره پاس هغه یېره ما په کیسه نن لښته نه دي هغه راهي ګوستا فکر او موسم بالکل کومانه ما د ښایي صفات نه لښې نه ونه مخروض صفات اوسه ا دواخو خلاف د دو سنت تا دا کی دا راه کړ عام دواو کا جے فراد دې د سره چا تعاون انداد کړي الله تعالی اجر په دنیا او آخرت ورکړي الله مار کی برکت سي خام قای سره اغلی ها عمل زای کی ځکه نو مخ له ناب خوشاله کی دغه عمل زای کی او دعا کی شرط احفاظه چې پتا اوسونه غویر الله نو خام خلی کی دیو جنا غیبا وعده نه کولا وی به تام نر کو درجامن کیا دارلا انوارم تا دن بدا انتعریف ایلی گومون درپنا دا داغ ردی ردی چې سخت تر شبئی قام تریرن سخت سخت ابو الله چا او القمتری مانو زاد زاد خفيذ البهيني نو سات الله تعالی د بدايه زغرو جنا اور بکی دیتہ سادهگی او خوشحالی لقاحون خلاص د وی له تا د یو کی مغبه تا دی اور شروع له خوشحالی په دا خوشحالی دس قسم بیا نه ترک و وی پدایای کې پکور سو باندې نبهوینی پدای کې ګرمیو یو صفات مکار به دې تازهي اقریب به پدې باندې داغه آرام همي بل او تاریخي میوې دې پتاوي دارو چې کله وادي چې عام څوم نو څنګه وځه ښه راشي دا نو با اگر دې با پدې باندې په لوه باندې چې د خوشبینارو وایي اكوونه وایي کیې په شانده شیشو ویدی بین زر بی صفحا شیئی بی آغی که افکاری داششی بی دی بین زر بی دی بین در ادار و اندار دکری بی دی دی دی بی پاندار دی سما دور او برادی چی سور در در در خواری کلو بکمی نتنده ماتنشی کلو بڑی ری نپسری بوچشی ندور سور در در در در در دی از پیالا چه خلد آغی بازنجا بی ری سن سون کې خلچی نو حسن در راځي دا یې کې با ځا سے شيکولې چټني چې اوس کې انکار بواږي فنا بچي دا چينی را پدې کې چې نوند دا وې دروان روان روان پدري کې ونه سم شبي جائز دا پدې کې ونه اگر ریبا پدې باندې ادرکان هميشه پې ځانان کلا چويني دیلا نو ګومان وکې پدې مرغز وي نو ستشي دا زه خېسته به نه کوم غلوه فکراري اکلات یو ویني ته دغه ځه سم دغه مکان نو او سلطنت لوي یو لون سلطنت وي دی بای جامع سن سن غذرین رېته مشنو اغويس لپاره ابرق برګو باغونی باندې په کې ګلو نه وای کی برګ ابرګي بلوری چوی او جو رات پکېج دی کالدار پکې شي د باور ګانونو د سفینو نو پښ ووې داسې اوبوس کلی شي اوبوس رب دې هغه شرا پاک پاک ځای کې سر دردنی شي حضرت لږ دا تاسو نه بدللاه او کوشش تاسو نه منزور مونږ راوګو تابنج دا عمل وسه عمل ساده یمو قران راوږه غتا قرانو کو نو خلق کړه په فیصله رب خلق ش الله تعالی دې مقرر کړي او ممنات دین نه د اد موجرین ادمونکر آسمان مجرم او کفورن یا منکر او او پمانه دی و لاش اباد کار کا رب یادو دې ته سارا ما دګر د شپه نه تعبیریکو ده الله اپاکی بیننو دا اللہ اش دا او وقتی الله پاک گنا اداکسان غور گرید دنیا اپریدی آخرت مقیق پلا درانرد منگ پیدا کری دی دا او مدود کری دی دی دی دی پیدا اصرام خلقهم مات لکردے اکلا چو خوشی دا منگا نرابر منگ پشاند دی پاپت لورو دی وقوزم نور براورو دا سورت پندې نازو چو غاری چونی چی اللہ تلا دا سورت زکیت امور جروتدی یو کار مگر چې الله رضوی الله په رحمت والا دنابکی اچالا چرداجی په جنت کې ظالمانو ته ارکی دی الله دې دا غبر دنک صورت کې تمثیل د قیامت او نس نمونی د راحت دابو ی دابو ی